Hej, nu blir det en hårdrock! God afton, god afton, eller god morgon, eller vad det nu är, och välkomna tillbaka till Hårdrock. Hej Nick! Är det bra? Jo, det är bara fint. Fint. Äh. Ja, eh, lite trött. Men annars är det fint. Ja, du ser. Själv om. Jo, synd och klaga. Mm. Synd att klaga. Eh, De var väldigt lugna veckor nu. Eller en lugn vecka. Vad blir det? En och en halv? En och en halv? Mm, det är väl något sånt. Ja. Eh, I alla fall, vi är tillbaka igen som vanligt. Vi ska försöka få ett lite mer rullande schema nu mm. än vad det har varit. Jo, jag har ju äntligen gått av mitt nattjobb nu, så nu mm. tillbaka till verkliga livet. Och jag har gjort mig kvitt min onda hand så nu kan jag prata ordentligt igen. Ja, precis. det var ju den också. Precis. Ja. Så att, nej. Nu är vi igång igen och vi börjar där vi alltid börjar med Nick. Och, och nyheter. Du ska lägga till att jag har också nyheter. Har du också gången. nyheter? Då ser samma nyheter eller inte. Ja, precis. Det intressant. Eh, först tänkte jag ta upp att Crash Diet står utan sångare. Jo, jag, oh, jag läste det. Och Vilket mm. jävla sätt Ja, precis. Han hade ju bara drag i mitten under Japan-turnén. Ja, och bara. Och bara äh. Han sa ingenting, han bara drog. Mm. Och bara lämnade ett meddelande ah, här. Ja, jag tänker inte vara med längre, <laughs> okej. Okay. Så att nej, Simon Kruse, ja han kan väl ta sig själv i röven och först dra åt helvete då. Precis, men de, Så beter man sig inte. Nej, men bandet håller på att fortsätta med sitt nya album och yes. allting så de letar väl bara ny sångare. Absolut. Nästa nyhet är att finska metalbandet Battle Beast har gått skilda vägar med sin gitarrist. Mm -hmm. Anton Kabanen, eller vad han uttalas ja. deras guitarist och även låtskrivare och grundare av bandet oh har lämnat. Så ja, vi får se ja. vad det blir med framtiden av dem. Ja, det, det, vi, vi hoppas på det bästa. Absolut. Det bästa. Efter det har vi Bruce Sinowski dokumentärfilmare, har gått bort. Mm -hmm. Han har bland annat gjort Some Kind of Monster, Metallica. Ja, ja, just det, det läste jag. Ja. Just det, helt, helt korrekt. ja Och sen ä, ännu ett ä, dödsfall. Ä, svenska keyboardisten ä, Mats Olusson hittades död i Thailand. Jaha. Ja, det är missat, ja, totalt. Ä, I rummet där han låg så var det sju tomma flaskor med whisky och en massa tomburkar med öl. Uh, okay. Så det var inte det roligaste i slutet. Nej. Ä, men han har spelat med Yngve Malmsten, Ark, Evil, Mess Mesqu Mesquire, vem är Ja, uh, Even Masquerade Jaha, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mm, Så alltså det är tråkiga nyheter Väldigt uh, Roliga nyheter mot Bruce Dickinson Som vi så förra gången ja. Han är ju, mår ju bra, han är klar med alla sina behandlingar Det hade jag också med här mm, Och Iron Maiden håller på, oss är redo att släppa sitt nya album uh, De rum, i släppa Men de är väl igång och spelar in det som jag har förstått är de redo att släppa det till och med. Men det, oh fan, det var oh en fan. Trumisen som sa sen. Vet jag inte om det var det ja, var Ja, men Nick och kan man inte lita på. Nej. Vi <laughs> nej jag, jag har i alla fall läst att de är i alla fall studioaktuella. Mm. Och att de håller på med ett album. Vet ja, inte, för jag, jag hade inte ens hört det. att de håller på med ett. Men nej. han nej, det är redo som sen det. Ja, redan men ser. Och sista jag har det är att enligt TMC har Korns original -trumis David Silveria ja, stämt sina mm, tidiga band Jag har med det också mm. eh, och han, han, han lämnade bandet 2006 eh, För att satsa på, på Lite solo, solo Karriär och starta en restaurang oh, ja. eh, Och bara ja, men, Ta det lugnt från musiken för Han hade, han hade helt enkelt ledsnat oh, På musiken precis. Men sen blir det ju frågan om pengar <laughs> oh. Och där vet man ju hur det brukar gå Ja precis jag ja nej. Eh, Silveria. Det, det roliga med Silveria grejen är också att han har joinat ett band som heter Infinica som låter exakt som Korn. <laughs> okay. Så att ja. ja nej. Eh, han är bara bitter och, och gråter ut i media om förlorade pengar. Men han ska inte ens ha några pengar. För han valde själv att gå ur bandet. Och när Korn inte ville ta tillbaka honom. Mm. För att de kände att Nej, men vi går in annan, på, på ett annat spår nu än vad vi gjorde när du hoppade av 2006. Mm. Så att vi vill inte gå tillbaka till det soundet igen utan vi har utvecklats vidare. Och nu är han jättearg och bitter och ledsen för att han inte får med bandet och därför stämmer han bandet. Mm, precis. Och, Vilken jävla taktik. <laughs> och hans särskilt verkar vara för eftersom de må korn har tagit tillbaka sin gamla gitarrist Brian Welch ja precis och 2012, det var väl också va? ja så de tar, tar tillbaka honom men de vägrar ta tillbaka eh, Silverman då. så ja, de, ty de tycker väl att det. han är en bättre trummis som sitter nu än, än ja. Silveria Silveria visst han var en grovig påhittig trummis så men nej, han är för mycket kvar i sina gamla spår så att... ja precis så det är väl det är lite grinigt där så är det hade du något mer utöver det eller? Ja, för fan, jag har massor. Uh, Deathlepper, det klarade min spelning av sitt nya album. Mm. Uh, det gick uh, då release väntas till i höst berättade sången Joe Elliott. Mm. Uh, Soulfly har entrat studion igen och ska göra ett album tillsammans med Matt Hyde det, som bland annat spelar i Slayer och Monster Magnet eller som har samarbetat med Slayer måste man ju ska säga. Och skivan får release i augusti genom Nuclear Blast. Uh, Tool fortsätter spela in Eller spela in, han, han skriver musik. Mm. Frontmannen uh, skriver fortfarande musik. Maynard James Keenan uh, har uh, sagt att album, albumet fortskrider i, om en i maklig takt. Så att det kan vara alltifrån nästa år till om fem år. Mm. Men det kommer ett Tool-album någon gång. Ehm uh, Just det, det här också om att eh, före detta medlem i Nuclear Hellfrost post, postade en bild på Instagram där han spyr ut ett hat över Pantera och Dimebag Darrell såg du den. Nej, det missade jag. Eh, skriver att Dimebag Darrell var en jävla poser, han, i, han var dum i huvudet och förtjänade inte att leva och det var bra att han dog. Eh, han stod och skändade Dimebag Darrells grav bland annat i okay. den bilden och sen dess har Nuclear Health uttalat sig, de, de bandmedlemmar som är aktiva, att de tar ett stort steg ifrån vad han gjorde eh, och har bett eh, Pantera, eh, deras fans deras familj och allt sånt om ursäkt ja. för det som <laughs> bra av dem i alla fall Precis. Eh, vi kommer även att lägga upp ett, en liten sneak peek på bloggen angående bandet som vi pratade här för något avsnitt sen, Lindemann mm har ju släppt en liten teaser nu ja, om hur, hur det du kommer... Ja, den har Så ju att lista. vi kommer lägga upp en, en, en, en liten länk på, på bloggen och sen en Youtube-länk som ni kan eh, ja se, se för er själva hur det låter. Mm. Ja, jag kan säga så här, det låter precis som jag förväntade mig. Ja, så. ja det är Pain... alltså Det, det är Peter Tektgren ja. soundet. Och så kommer det bli Lindemans röst. Ja, precis. Så ja. Att det kommer bli liksom en blandning av Ramstein och Pain. Ja, precis. Ja, Det var ju lite som man, man förstod det nästan. Precis. Eh, och på, på tal om Ramstein så har eh, Rammsteins gitarrist Richard Kruspe sagt att bandet kom överens om förra hösten att ta en paus för andra projekt, som till exempel Kruspes band Emigrate. Eh, han berättar också att det inte finns någon plan för turné eller nytt album om de inte får en en helt ny vision att gå på. Mm -hmm. Så att det kommer inte ett nytt Rammstein-album alltså på de kommande åren. Nej, precis. Jag läste också det där och det var... ja Det, var, för det finns inte så mycket att säga. Precis. Det, också, ja, det är ett annat sätt att säga. Vi tar en paus. Ja, exakt. Eh, sen var det där med Silveria, men det tog vi upp. Så att det, var, det var det jag hade. Mm. Också. Mm. Det var mycket nyhet i dag. Ja, och jag såg att det fanns ännu mer. Det är hur mycket skivsläpp som släpps och sånt. Jajamän. Så det är bara gå in och läsa. Det finns hur mycket som helst. Och på tal om skivsläpp... Kör väl på det. Ja, absolut. Jag, jag har ju en, en, en hel drös. Eh, jag har ju två som jag kan verkligen rekommendera eh, som för er som är inne på Melodiska rocken, 80-tals-touchen allt det där. Så då har ni The Answer eh, som släpper sitt album Razel, eller som släppte, ska jag säga, den sjätte mars. Eh, Raise a Little Hell och Motor Sister. En riktigt, riktigt bra band som släppte sitt album eh, igår. Uh, deras album Ride som släpptes via Metal Blade uh, Ett up and coming dödsband från Sverige Dessutom Morbid Evils uh, Tycker jag att ni ska kolla upp uh, Deras album uh, In Hate with a Burning World uh, Släpps i dagarna som kommer uh, Enslaved Enslaved uh, enslaved uh, Släpper nytt album In Times via Nuclear Blast Och Europe har precis i dagarna nu Jag tror det var i förrgår Någonting sånt där. Mm. Eh, släppt sitt nya album, War of Kings. Eh, ett album som låter mer vuxet än någonsin. Ja, men jag kan säga att jag har inte gillat deras två senaste album som har kommit. Och alltså, jag hörde det, det, videon det, det, på den. Det är taget lite därifrån. Det är, alltså det, det, det, det är svårt definierat ja Och jag, jag hörde det. den senaste videon de släppte ja. och. Nej, det här är inte något Europe för mig, tyvärr. Ja, nej, alltså Europe för dig, det måste ju vara liksom 80-talet. Det är gamla klass ja. 80-tal som man, men... Final Countdown. Nej, för de senaste, Cherokee. som sagt, två senaste skivorna och den här låter mm. ganska likt. Nej, det är ingenting för mig. Finska Cancer Bats släpper också nytt Searching for Zero och ni kan redan nu lyssna på deras nya singel Satellites som finns på just... Hela albumet ligger ute, men bara Satellites är tillgängligt för oss utanför Finland. Uh, Psychroptic släpper nytt album ett självbetitlat album uh, och uh, sen så kommer även Guard släppa sitt första album på åtta år uh, norska black metal bandet uh, Michael Schenker och hans Temple of Rock släpper uh, Spirit on A uh, uh, genom In acoustic släpps uh, jag tror nästa vecka mm. då är Uh, första singeln från Oceanos nya Ascendants uh, ligger ute på Spotify också och låten heter Dawn of Descent uh, Björn Karlsson, Johan Grandin kolla in det för det kommer ni älska det vet jag uh, första singeln också från Magic Kingdom uh, deras album Savage, Re Re Savage Requiem Jag kan inte prata som <laughs> vanligt eh, Guardian Angels heter nya titeln äh, titeln, singen. Du säger, jag kan inte prata mm. idag eh, Nya singeln heter Guardian Angels Och ligger ute på Spotify den. också den. Eh, The Bloodline, ett helt nytt Jag har faktiskt aldrig hört talas om dem Men jag gillar det hör. Eh, och ni som gillar Metalcore Kommer också tycka om det Deras nya album eh, We Are One Är på gång Och deras singel With Fire Comes Absolution Ligger ute på Spotify Nashville släpp... Äh, Nashville, nu. <laughs> Helvete, nu är det illa! Nu är det illa. <laughs> Helvete! Jag vet inte fall jag måste klippa det här men ni äh, får <laughs> se. Uh, Nightwish Nashville. Jajamän. Uh, Nightwish Endless Forms Most Beautiful släpps i dagarna också. Det är väl om två veckor nästa vecka eller om två veckor. Ah, fan mm. är, det, är inte, det är inte så långt bort. Det har inte släppts på, på Spotify än i alla fall. Utan där ligger deras singel Elan. Mm, precis, Och den... Musikvideon finns också ute på YouTube. Det är mm, bara, men jag gillar absolut inte Elan. Inte jag heller. Den är riktigt, mm. riktigt hiskeligt dålig. Mm, jag gick in inför. Man har ju lite förhoppningar. Man har ju alltid gillat Nightwish på mm. gamla goa låtarna, Men nej. Nej. Det nej, ses. tyvärr. Och ni som gillar Puddle Rock The Poodles Devil in the Details släpps också här i dagarna mm. eh, Sjätte fulllängden och första albumet på tre år från uppsalabandet Uppsala bandet Lock dock är på gång From These Waters mm, ska bli riktigt kul att höra mm. eh, Prong är även de på gång med ett helt nytt album De släppte album förra året och de, har, de hade inte före det släppt på bra många år vad jag fattade Uh, men nu är det andra albumet på två år. Mm. Från Prong. Det ligger i. Mm, precis. Uh, Morgoth. Uh, vad ska man säga där? Duds Black Prog, Wish. Mm. I alla fall, de är uh, Dödslegender tydligen. Från, uh, jag har inte hängt med i Dödsvängen så jävla mycket senaste åren. Uh, men Morgoth, jag uh, har suttit och kollat upp dem lite grann. Uh, de har ju varit aktiva sedan. 87 tror jag till och med de, okay. 84 eller 87 där någonstans släppte de sitt första album och det här blir alltså andra plattan med nya sånger Karsten Jäger och nya albumet heter Ungod Baron Earth släpper också ett nytt On Lonely Towers någon sorts långsam dödsdom faktiskt väldigt trevligt Eh, melodiskt som fan är det okay. eh, väldigt mycket clean sång och eh, mysig, mysigt mörkt och, och elakt i oh, en och samma binda eh, tyska powerlegendarerna Majesty släpper också ett nytt album Generation Steel eh, de har också varit igång sedan tidigt 97 eh, körde de igång eh, och jag tror det här är åttonde ti eller tionde där album albumet de släpper Mm. Det var det jag hade. Mm. En lista. En ganska bra mojk den här veckan också. Mm. Det här avsnittet hade en, en, mycket nyheter, mycket nya album och eh, både redan släppta album och de som kommer. Mm. Ja, det är bra. Jag mm. slås på. Precis. Du lyssnar på H rock med Nico och kaptenen. Ska vi ta oss in på det vi det vi egentligen ska prata om idag Slutdagens ämne. I söndags den 8 mars, precis. Då var det internationella kvinnodagen. Och det tänkte vi ta upp och prata lite grann om kvinnliga frontare, tjejband inom rocken och ja, lite, lite åt det hållet. Och mm, vi har precis. ställt fyra stycken frågor, eller du ställde fyra stycken frågor på vår Facebook. Och jag kan säga så här: 269 personer har sett det här. Vi har fått fyra svar. Ja, det är Nej, lite så. två svar. Ja, två personer som har svarat på ja, frågor 269 personer. Alltså vad är det för fel på er? <laughs> Här har ni liksom en världens chans. Vi ger er fyra klara frågor. Nöp. Ni måste hjälpa oss. Help us to help you. Help us to help you. Okej. Okay? Ja, nu kör vi. <laughs> nu kör. Eh, första frågan som du ställde, Nico, mm. var favorit bland kvinnliga rockband slash frontare och kanske en bra låt. Mm. Ska du börja på den? Eh, jag tänkte lite så här, vi har ju senare upp typ, eh, fem band och fem eh, låtar så jag tänkte vi kan ju ta det då istället för då kommer ni höra exakt låtar och band som vi har skrivit upp. Alltså den har jag så svårt med. Jag, jag kan inte det där med topp fem. Nej, jag, är, jag, jag är sämst på sånt Ja det är väldigt svårt så jag, Men jag har skrivit upp några Men jag kan ju dra min Ja men absolut Top 5 ja, annars ja, jag, Dra din topp 5 jag, uh, jag, jag är värdelös på topp 5 För jag uh, kan inte dra med att tävla i musik jag, jag, det blir, För mig blir det 25 band ja, Istället nej, Med ja, kvinnefrontare Och så vidare, och så vidare. Uh, Jag tänkte Jag skriver upp så som jag har Just nu så jag satt mm. och kollade igenom min lista och, uh, Jag börjar med topp 5 låtar Mm Nummer fem. Martina Edoff, Before I Die. Ja, ja, ja, ja. Hon har inte kört så jättemycket tungt. Hon har ju kört lite country och allt möjligt, vad ja, jag har sett. Precis. Men den här tyckte jag var riktigt skön när jag hörde den på radio. Då. Musikvideon är <laughs> ganska skön. Då har vi CMVN bland annat, Nalle Pålsson på bas, Treat of mm, Och så var det bland annat Snowys Shaw på trummor Mm. Så det var lite sköna personer att se där i det bakgrunden. Är... Verkligen. Eh, nummer fyra har jag Seven Kingdoms med Somewhere Far Away. Eh, amerikansk power metal. Eh, riktigt skönt. <laughs> nummer tre har vi In This Moment med H.O.R. Mm. Eh, nummer två Battle Beast med Madness. Och nummer ett har jag Arch Enemy War Eternal såklart. Yeah. Du, kör, du kör på liksom den lite nya skolan liksom. Ja, det är liksom, som sagt, det är det jag lyssnar på mest mm, nu. Mm. Så då blev det ju de här nya goda. Alltså skulle, skulle jag ta upp liksom en topp fem vad gäller band med kvinnliga frontare eller tjejband så skulle det faktiskt bli Kitty, eh, Vixen, Heart, Arch Enemy och sen är det på liksom, den femte, det, det kan vara 17. Liksom <laughs> Det band, mm. men Doro. Mm. Lite gamla skolan, lite ja, nya skolan. Den eller Chastain. Mm. Doro eller Chastain. Alltså, mm. ja men det är just Topp 5 band och fronter då? Eh, ja, precis det jag tog upp. Det är lite... Det är det. <laughs> <laughs> då kör jag på mina jag Nummer 5, Barbecue Barbie. Ja, jag har eh, sagt den nya skolan. Jag hörde på dem i somras när jag var på Väsby Rock. Och det fastnade bara en gång. Riktigt mm. sköna faktiskt. Uh, fyra. Uh, Butcher Babes. Mm. Uh, nummer tre. Nora Lomeo från Battle Beast. Deras sångare, den uh, nya sångern. Sångerska. sångerska uh, som, uh, från två senaste plattorna. Då. Mm. Uh, nummer två. Maria Brink. In This Moment. Mm. Och nummer ett, uh, Ingen större... <laughs> Uh, svårighet att lista ut vem jag har valt där. Alyssa White Guss. Glass. Glass. Mm. Från Art Enemy. Just det. Kanadensiskan. Mm. Mm. Mycket fint uh, ja. Det var väl jag, jag kunde nästan ha tippat den listan mm. för dig. Ja, nej, det så alltså att de skulle komma upp. Ja, precis. D det, de där för mig. De uh. har jag lyssnat mest på just nu och det var jo. lite så jag tänkte nu. Vi har, det finns ju hur mycket bra som helst men man tänker inte gå igenom allt. Alltså skulle jag även ta med er som pratade som favorit bland kvinnliga rockbandfrontare så kommer ju alltid Angela Gossow komma upp på min mm. lista. Ja, ja, det är som lite som vi pratade ja. förut. Jag är ju den nya Arch Enemy och du har ju alltid gillat Gamma skolan. Precis. Och skulle jag välja en låt som jag ska bara tipsa om, om ja sådär. så skulle det vara Arch Enemy Revenus. Mm. Bästa skiten Arch Enemy någonsin har släppt. <laughs> Kan jag säga. Men som sagt, under alla åren så. Som sagt, som jag sa. Kitty, Vixen, Heart mm. Crucified Barbara. Mm. Och så vidare och så vidare. Eh, fråga nummer två som du ställde var varför så mycket naket när det gäller kvinnliga rockare? Är det för att synas tror man inte att ens musik räcker för att locka så man måste visa lite hud eller är det så enkelt att det bara klassas som en stil inom, inom äh, citationstecken? Citationstecken. Uh, ja. Mm. Alltså, Där måste jag ju lägga in Cecilia Wemgårds svar mm, lite grann. Uh, hon pratar liksom att, ja men det är precis lika mycket naken sexism bland kvinnor kvinnliga rockers som det är i samhället generellt. Och det håller jag med om. Mm. För att det är ett skevt i samhället idag som har gjort att vi är där vi är. Ja, absolut. Att det måste. Alltså man måste sälja in en, en sorts sexvinkel även i musiken. Det, det spelar ingen roll i det är hårdrocken. Kolla även på poppen, country-in idag. Mm. Eh, kolla RB, alltså det. Är det är lättklädda brudar, artisterna är själva lättklädda. Ja, det, det är ett sånt Ja, Vilken en... man försöker efterfölja på någon jävla konstigt. Jag fattar inte varför alla fortfarande gör det. Ja, men det är som, var det, var det två månader sedan, en månad sen. Snabbast eh, uppse, eller vad heter det, visade på Youtube. Mm. med flest tittare på Snabbast tid. Det var, vad heter hon då? Eh, Anaconda-videon. Ja, mm. Nicki Minaj. Precis. Allt de gör i hela videon skaka rumpa. Lättklätt. Det är hela silikon, silikon, silikon, silikon, mm. silikon. Och det är, som sagt, <laughs> folk går in och kollar did, did, did, ja. Precis. Det har ju sett, och det är ju det är lite så. Sexhälsja, det har man ju alltid fått reda på. Då är det ju mycket lättklätt och allt. Precis. Och hon skriver även, Cecilia, här att. Det Sex, som vi sa, sex säljer. Kvinnliga artister blir, blir ofta uppmuntrade av skyddsbolag och branschfolk att klä sig lite mer utmanande för att sälja mer. Mm. Och det, det är det vi lite är inne på. Eh, och, och alltså, det, det är igen och igen och igen och igen. Mm. Alltså du bara kollar på Battle till exempel. ja Det är så tajt, det är tajt, tajt, tajt, tajt, tajt, tajt, tajt visa hud. Ja, det började liksom i början, man märkte liksom hon var ju ganska ny som jag förstått ja. det i rocksvängen. Det var, det var lite mer påklätt senaste videorna det har blivit mindre och mindre mm. kläder, bakgrundsdansare som dansar i underkläder Precis. och <laughs> väldigt mycket sånt. Uh, Maria Brink. Mm. Ja, där kan man verkligen snacka. Uh -huh. Precis. Uh, så att, hon också tar också upp till liksom två exempel. att Kvinna med täckande klädsel i en musikvideo, men mm. gud, klä av dig och våga vara fri. Mm. Eller kvinna med mindre täckande te kläser, usch vad du är slubby. klä på dig. Alltså som, som så jag säger, det är ett catch 22. Ja, precis. Det är ett moment 22. Att, ingenting funkar mm. egentligen. Och så blir det liksom ett stereotypt tänk att nej, alltså, jag, jag, jag blir nästan förbannad ja. för, för, att, för att det är så skevt. För visst, visst, alla, upp, alla uppskattar väl en fin kropp på mm. någon springer i alla fall en kille eller en tjej ser någon bra ut så ser någon bra ut men någon jävla gräns får vad ju vara ja, precis. du ska inte liksom släppa varje musikvideo fort får till en tjej med så ska tjejen vara lättklädd Nej, det som jag tycker personligen har inte så större problem om en tjej är lättklädd och sånt där ja, nej då liksom. inte jag heller det men det ska inte vara så påtvingat nej. och det, jag tycker det märks när det är liksom påtvingat eller när det blir för mycket. Kolla mm. på Butcher Babes när de körde live i liksom början. Det enda de hade täckt sina bröst det var klisterlappar över bröstvårtorna. Och man bara, ja det där det har ju ingenting med musik att göra för Nej. fem öre. Det var ju bara för att de ville sälja in sig. Mm. Eh, kolla Rock Bitch. Nu tar vi det extrema extrem. Rock ja, jo, jo, jo. Körde helt naket. Hade sex liksom, på scen. De körde The Golden Condom som de som inte vet vad det är, det är att de slängde ut en kondom i publiken. Den som fick kondomen fick gå bak backstage och ha sex med en eller flera i bandet. Mm. Då är det liksom, nej det har, visst för det är väl en dragning, de har jag har aldrig förstått mig på den grejen. Ja, men precis. Det blir bara för mycket. Ser däremot liksom, många när man är på festivaler och sånt som går väldigt lättklätt och mycket urringat grejer fine, det får du jättegärna ha liksom så länge är liksom, där är det tvärt emot att där ska de ju få respekt tillbaka också mm. inte liksom få den där slampstämpeln utan är det, det är en, när det gäller sånt då är det en stil Precis. men när det är såna musikvideor när det är liksom extremt alla tjejerna dansar halvnakna bakgrundsdansarna tjejer dansar halvnakna killarna står bakom fullt utklätt i liksom skinnpaj och allt möjligt och står och spelar oh, nej. det märks Mono så mycket are. Mm. Ja. ja, då ser jag hellre en live-video ja, där det är inriktat jul, ja. på liksom musiken. Att, att ge någonting till publiken direkt, mm. så face to face så att säga. Ja, precis. Nej, så där är liksom, just jo. när det gäller musikvideo så att det blir lite för mycket. Ja, men musikvideos, nio av tio musikvideos spelar ingen roll inom vilken eh, genre det är mm. så är det skitkassa musikvideos. Ja, det är så. Så är det. Det, det, det finns inga originella idéer längre. Liksom. Nej. Men Det är som vi pratade förut. Så, som vi sa nu också. Så spel, ta en live. Liksom, ja, jag liksom ja, Om du ska släppa liksom en, en, en singel. Du, du är ett band som kanske håller på med några år. Du har släppt ett par album. Och då har du förmodligen varit ute på turné. Ja, eller på spelningar överhuvudtaget. Du har förmodligen blivit filmad någon gång. Mm. Eller flera gånger säkerligen. Se då till att få tag på de bilderna. Och gör en liksom ja, live-grej uh, behind-the-scenes-grej man mm. kul, man dricker bärs liksom. whatever, istället för att så, så, så, göra en du ska, ska jag säga det här uh, en branschstyrd video, mm. så att säga att skivbolaget går in och säger musikvideon ska ha det här, det här och det här mm. bullshit, säger jag det, nej, nej. Det är en, nej, mm. Ja. Mm, nej. <laughs> ja, nej, alltså vi, vi, vi, vi kan fortsätta med det här i flera timmar. Jag önskar att vi var några fler här som faktiskt kunde sitta och snacka lite skit angående det här. Nej, men är det är så det är. Nej, men allt jag kan säga, det är. Jag tycker att man får mera ett eh, bandenverk. Det man ser när de spelar live, det är hur banden Verkar vara på riktigt. Mm. Det man ser i en musikvideo det är någon annan syn på bandet. Och jag ser heller en live som vi sa. Mm. Jag får mera det det. känsla. Ja, men precis. Precis, precis. Ska vi gå vidare till fråga tre. Kör det. Eh, fråga tre, var, varför syns inte de kvinnliga banden lika mycket som de manliga? In, eh, inom parentes är det bara jag som tycker att de inte får lika så plats, plats, plats, plats plats i radio med mera. Mm. det är som sagt jag som skrev frågorna så det är därför det blev mm. jag precis ja men vi du, ja jag, äh, vem whatever äh, jag tycker absolut att får för... jag tycker inte alls som syns lika mycket nej men det är ett förlegat system mm. Då återkommer vi till igen och igen och igen det, är, det, det är ett skevt samhälle det säger är... inte lika bra som killar en skev äh, könsbild bild och, och det blir förbannat. Mm. Men ja, nej, det, det, det är så det är. Mm, precis. Okay. Att, att, att män gör sig lustiga över tjejer som spelar instrument till exempel. Ja, precis. Och där, där tal tar väl ofta det kan bli nästan ren mobbing mm. Och därför går tjejer kanske inte lika långt med den hobbyn, musiken som hobby. Speciellt när det kommer till en tjej som river av Lyck på lyck på lyck, och riff på riff på riff på, på Youtube. Och man, man scrollar i kommentarerna. Och det är så jävla, jävla kommentarer. Så Man vill ju kräkas på dem. Ja, precis, nej. Det är absolut inte ska att det går på Youtube där folk är anonyma Nå, och sig som arslen, men, nej. Ja, men Det är de ju taget på sociala medier ja. också. Men det jag tycker i alla fall, absolut syns inte lika mycket. Hur löser man det här? Det jag absolut inte tycker man ska göra, det är att man ska dela upp. Ja, manliga nej, hårdrockare, kvinnliga tydlig. hårdrockare utan alltid hårdrock så delar forskaren inte upp det ja. däremot jag tycker på radio eh, som vi har sagt förut på radio man spelar om och tjatar ut låtar gör inte det, Spela mera random ja. då får vi helt plötsligt in flera men där, där har ju också felet i, i radiovärlden att där styr ju sponsorer vad som ska spelas Ja och det är högt uppsatta liksom, gubbar. Och det Jajaja. funkar inte. Det spelar samma låt hela tiden. Det är det vi behöver mer utspritt. Det, ska, det är då man hör de här mer kvinnliga band. För Det har ju kommit upp så sjukt många bra band som tyvärr inte hörs för mm. fem öre. Eh, återigen, vi går tillbaka lite grann till Cecilia. Mm. Har väldigt mycket, väldigt mycket kloka tankar har hon eh, och, och hon skriver att fråga tre är lite mer knivig. Jag tror, att personer, jag tror personligen varför band med kvinnliga medlemmar syns mindre för att de banden är i minoritet. Självklart är det så. Eh, men det som, som jag också säger att tjejer kanske inte vågar ta steget ut eh, lika mycket som killar gör mm. redan från ung ålder. Att visa att jag kan faktiskt lira hårdrock bättre än Snubbarna, liksom. Ja, där ute. Lägg, till, lägg sen där till stereotypen om att kvinnor inte kan spela metalhårdrock, som jag sa. Och vips, så har känns frågan nästan självbesvarad. Samtidigt borde faktiskt media lyfta fram dessa band eftersom det förmodligen kommer inspirera fler kvinnor att plocka upp instrument. Helt klart. Mm. Men absolut, hon har helt rätt med allt. Och det är lite jag har skrivit upp här som jag sa, med radio vad man kunde göra. Mm. Radiopratare, vi behöver fler kvinnliga radiopratare. Ja, vill, vill, vill, vill någon tjej som känner att jag kan skit mycket metal, jag kan skit mycket hårddok, vill ni vara med och snacka hårdok med oss? Hojta till för fan, vi behöver fler gästpratare. Ja, absolut. Jättekul. Mm. kör intervju, snacka ljusnack och något speciellt. Absolut. absolut. Eh, här är en grej som jag kollar. kolla. Annars kör festivaler. Mm. Där kan vi se en stor brist. Jag har tagit upp lite exempel. Eh, förra året var jag på Varsbirock Festival. Mm. Eh, då var det ett kvinnligt rockband av 25 band. Mm. De är ganska nya, men visst fine. I år är det två av 24. han inte blir så mycket bättre. Nej, precis. Sweden Rock i år är det nio ungefär kvinnliga band mm. av 90. Skogsruget ja. i år är fem av 23 de är ju bästa hittills. Mm, precis, och det är, inte så, det är ingen bra liksom, Ja Nej, nej, nej, nej. Som sagt, minoritet. Så där, då är andra måste ju ta tag i det här. Där kan vi inte hålla på. Absolut. Nej, Men att det... band som faktiskt tar sig för nu mer, eller mer och mer, ska jag säga. Eller två band, så är det Besser Bitch mm. och det är Thun, äh, Thunder Mother. Mm, Thunder Mother har klattrat riktigt mycket. Båda dem och bandet Spiders med mm. en kvinnlig frontare. Mm. Men där kan vi också säga, där kan vi också vara på grund av att det är en manlig ensemble. Mm, det är ensemble? Ensemble eh, bakom henne. Ja, precis. Och det blir liksom att, ja men visst hon är sån sjuksångerska, Hon är så jävla skillad. Men som sagt, det är en kvinnlig frontare och då blir det så här åh nej, våga man verkligen ha med dem. Men de gjorde ett sjukligt bra arbete på, på Stockholm Fields förra året. Jag mm. lyssnade på, på den VR-radion när de spelade live och jävla vad bra det lät. Så att jag hoppas verkligen att Spiders växer och växer och växer och tar mer plats mm. under kommande åren. Och det är det som när jag har räknat med de här 9 av 90 på Swin and Rock, då har jag räknat är det en kvinnlig frontare? Ja, då räknar hon i den 9. Mm. Så det är, man ser ju det. ser Rock som är så pass stora. De borde ju ta fram ja, och Kolla, precis. vi har tagit det här steget. Absolut. ja Snälla, gör det. Ja. Eh, sen podcast, som vi sa. Hör gärna av er till oss. Kom och snacka. Eh, jag skulle inte ha något problem med att höra en ren kvinnlig podcast ja, om hård och... Det skulle det vara, vara hur, int ja, hur intressant som helst. Jag vet hur jag ser på hård och sånt. Jag har ingen aning om hur många av de kvinnliga tänker. Samma ja, eh, som skribenter och fotografer har jag inte någon koll på. Jag har sett att det är mycket där, många där ute som håller på och skriver och fotografera man är på konsern man ser dem hålla på och det är skitkul. Ja, det är jo, det finns jättemycket duktiga kvinnliga fotografer bland annat Cecilia. Mm. vi har även en en Uppsala baserad tjej Åsa Edling. Som, är, som har varit omkring lite överallt i Sverige och fått åt diverse hårdoksmagasin eh, och eh, hemsidor och mm. sådär. Så att, nej, hon är också jätteduktig åsedling. Mm. Nej, men det kan Det är jättekul att se när det går bra när folk som förs håller på, mm. som sagt, just när det gäller skriventer fotografer, då tycker jag att jag ser många tjejer där ute ja, som på. det. är flera, flera jätteduktiga skribenter också på, på till exempel Rocknecht. Mm. Jag har sett flera stycken. Jo, nej, men det är jättekul mm. att se. Precis. Eh, fråga fyra eh, Där frågade du eh, Vilket är det första kvinnliga rockbandet Slash frontare man hörde eh, Eller man Vi, du, jag Hem <här> <här> Nej, <här> nej, <här> nej, nej Fuck hem mm. eh, Och där, där kan jag säga att Det första jag nog lyssnar, vad, vad jag kan komma ihåg Så står det nog, nog Mellan vixen och heart mm. ja, det, det, det, det var de Två med så kvinnlig front eller tjejband som jag hörde först. Mm. Och, och Visst, Hart är inte ett tjejband utan det är ju eh, Ann och Nancy Wilson eh, två eh, som eh, Ann som sjunger och Nancy spelar gitarr. Så är det. Eh, så att, mm, nej. Nej, Du då? Jag hade också Hart där. <hör> jag tror det var typ med låten Alone eller What About Love, någon sån ja. där. Eller så var det nog låten Lita Ford tillsammans med Osborne Ja, den var också tidig ja, Close my eyes forever Det var också en If riktigt close tidig my eyes forever. Eh, mm. Så någon av dem tror jag Det var för min del uh, Ja, och jag vet att, att Kitty var väldigt tidigt för mig också Det var i Det måste vara varit högstadiet någon gång i alla fall vet jag via, via vår vän Joakim Honkanen som visade Kitty för mig första gången Så, mm, de var också tidigare eh, och, och Cecilia skrev också att, att hon minns han eh, hade eh, Jennis Joplin mm. tror hon vi ja, hade här också där är också glömt bort. Martin Enblom har också skrivit eh, lite svar eh, en, Som sagt två personer mm. av 200 ett, fråga ett där om, om, om eh, favorit bland frontarna så har han eh, gillar inte hon så, gillar att hon inte låter eh, som de tre typiska kvinnor och sångerskorna eh, alltså han hade med, nu ska vi se mm -hmm. nu ska vi se, vad skrev han han skrev så mycket som Gilianes uh, från Huntress såklart mm. Mm. Uh, så att nej, han vill ha lite mer riv och klös det, så är det, uh, och det kan jag hålla med om lite grann. det ska inte vara för med säsong utan ge en lite kraft bakom absolut bakom det hela, uh, fråga två uh, varför så varför det visar, naket. Precis, Varför så mycket naket så skrev han att tror att det, det är en hel del av hela rockscenen helt enkelt och de har nog olika anledningar allihopa, nakna brudar har alltid varit metal så att, väldigt diplomatiskt svar, han vill inte riktigt ta den ställ, ställning känner jag eh, tre, eh, varför de inte syns så mycket jämfört med manliga skrev han att, Vette fan. Eh, finns mindre av dem. Själv eh, har jag bara svårt att svårt för de kvinnliga sångarna. Eh, det, ka, det kanske andra också har och det är problemet. Som sagt, jag, jag, han vill inte riktigt ta ställning och ha mm, ah. Känns ja. som ett fekt svar. vet mm. Jag vet inte, jag är stor kalla här på, men det kan ju också vara ja, så lite av problemet som i Absolut. Att de syns inte lika bra och då har han inte sett den stora mängden som finns där ute nej, nej, eller så kan det helt enkelt vara att, liksom mm. att han inte kommer att ha en speciell gilla för kvinnliga sångarna mm. eh, och hans första så var det Lita Ford eller Doro mm. Mm. Eh, så är det eh, vad hade vi mer? just det eh, Ja, det hade vi jag tog en fram en webbadress också jag var inne ja, och kollade på. Det ser. Den heter metalladies.com en, en sida helt inriktad på den kvinnliga delen av rockvärlden. Den kommer vi såklart posta på Precis. bloggen så ni får kolla in. De har intervjuer, recensioner nyheter, fakta om band och mycket mer. Jättebra. Mm, så det är, de finns på Facebook också det är bara kolla kolla metalladies, sök på det. Att, ja men vi söker på det och så länkar vi så Precis, klart. absolut. Så att alla får ta del på den stora uppsjö av kvinnliga band och duktiga rock -sångerskor. Det mm. finns. Det finns sjukt mycket där ute. Så. Precis. In och kolla. Mm. Eh, slå ett slag för, ska vi fortsätta där? Eller? Absolut, på det mm. eh, Jag har valt den här, den här veckan eller den här veckan, det här avsnittet att slå ett slag för våra svenska eh, våra, våra svenska band eh, Prog, dödsband, Feared mm. med Ola Englund i spetsen Okej okay. eh, Ola Englund som bland annat spelar i The Haunted han har, han har även spelat i Six Feet Under och Scarpoint eh, På bas har de Jocke Skog från till exempel Clawfinger. Eh, på trummor har de Kevin Talley från Suffocation och Dime Fetus och eh, han har även medverkat i Black Dahlia Murder. Eh, på sång har vi Mario Santos Ramos från Demonoid. Eh, de började som ett litet kul projekt, bara, så här, sidoprojekt bara för att. Bara för att mm. sagt, 2007. Och sen kom Christian och Henrik och, eh, fort, och, och fyllde upp platserna i, i bandet och nu är de där de är. Eh, det kan jag säga, det är ett av eh, Sveriges absolut absolut främsta metalband. Tillsammans med bland annat med alltså i den genren där med proggdödsen. Riktigt mm. brutal progressiv döds. Eller brutal, brutal. Men tung utan helvetet är det i alla fall. Mm. Eh, Mario Santos Ramos har en Riktigt, riktigt, riktigt, riktigt, riktigt, riktigt, bred jävla röst, ska jag säga. Och vi kommer, eller jag, vi kommer såklart lägga upp länkar till deras musik, deras hemsida och lite videos på Youtube. Mm, absolut. Vad har du då? Jag tänker faktiskt ta upp en radiokanal. Mm -hmm. Dist FM, tänker jag ja, slå ett slag för det. här. Jag kan inte tänker på sånt. Nej, jag har tänkt, för det är jag satt förut och bara lyssnar på de här klassiska som hörs. Men aldrig, det har aldrig slagit för mig. De spelar sönder låtar som jag tycker Dist.FM gör bra. De spelar inte sönder låtarna. De har stor variation, spelar mycket. Det är inte den här jättetunga här musiken. Mm. Men det kommer lite ibland som man hör. Och jag hör väldigt mycket musik som jag har annars gått med rakt över huvudet. Mm. hör jag därifrån. Och eh, och det enda negativa jag kan säga med Dist.fm det är att de har ingen app för iPhone. Hör eh, ni det, Dist.fm? Mm. Ni ska skaffa en app till iPhone eh, jag vet så att, att Nico kan lyssna på er. Tack. På, på sin iPhone. Mm. iPhone. Jag vet att det finns till... <laughs> Apple. Jag vet att det finns till Android men då är det så här andra sidor som har gjort Android-appar ah. som man måste gå in och betala för ah, att ja, använda. Ja, ja. Ja, det är och går man in via nätet för att vi vill lyssna på dem via det så mm. går det inte. För de har ju en pop-up-sida som ska sätta igång musiken och det funkar inte på iPhone, i alla fall inte på min. Mm. Så jag kan inte lyssna på dem på telefon tyvärr. Dist uh, FM, iPhone mm. app. Det vill vi jättegärna riktig riktig ha. En Riktig app, iPhone. Men som sagt, Dist FM, det Android. in och riktig, lyssna. En riktig app. Mm. Det en egen. En egen gjord av er på Dist Uh, tack <laughs> <laughs> ja, mm. ja men det var det lilla jag hade där ja, det, var, det var det vi hade ja. den här gången. det är ändå ett ganska matigt, matigt avsnitt får vi hoppas att ni tycker ja precis, mm. eh, tänk dig bara en sista jag såg att ja, jag hade nej, glömt ja. en, på, bok som, en bok som, jag, eller som vi blev rekommenderade av Cecilia för jättelänge sedan ja, Blod eller död mm. heter boken exakt berör kvinnor inom extremet alltså, och eh, samt homofobi med mera. Mm. Jag är inte bra på att läsa böcker. Jag är Nej, jättedålig jag kan på er, det. Jag kan erkänna att jag inte heller är med i boksträckningen alls. Men jag, har läst, jag läste lite av den här och det var riktigt intressant. Mm. Man, det är en tjej som skriver och man får verkligen en bild av hur hon hade det. Mm. Ja, så den tycker jag absolut man ska kolla in Blod, hälld död helt enkelt. Uh, det, det, det måste jag titta upp faktiskt. Mm. Det, här, det hade jag faktiskt helt glömt för ja. något Cecilia. Något. Jag kom på det så här när vi satt och pratade om det där. Jag gick igenom <går> alla våra mail och kollade mm. in den. Exakt. Så kolla in det. Uh, sen efter det, som vanligt, skriver in frågor. Ja, och inte ni så här, 300 personer bara så här. de har lagt upp ett nytt, nytt grej, ett, ett, ett nytt inlägg. De frågar saker, men jag tänker inte besvara det, utan jag gillar bara inlägget. Mm. Hur hjälper ni <laughs> oss då? Vi har fått lite frågor ja, och sånt och jo, på mejlen och hur vi kan förbättra podden och det är jättetacksamma över men vi vill ha mer. Tack! Mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mer. För eh, helvete! Precis, samt en ja. ett, jag tänkte ta upp ja. band, en ett band som kanske vill ha en intervju med eller vi gör en intervju med er. Ja, jo, alltså jag ska skicka in. ja. Vi, vi, jag ska försöka, vi, eller vi ska försöka ta tag i det här nu ordentligt, mm. på riktigt så att det blir lite eh, roligare innehåll precis, eh, samt har ni, att ni ska, vill ni att vi ska spela hela låt, skicka in den eh, allt möjligt, skicka in till mejlen och eh, ja. Det kanske kommer dyka upp lite nytt material snart på andra ställen också. Mm, vi får se vad vi som händer. Vi, vi har lite, eller, Nico har väldigt mycket i, i sin bakvecka. Ja, jag har som sagt jobbat natt nu och jag har stått väldigt mycket själv så nu har jag sett något och planera. Ja, Nej, men Vi har mycket inför. Vi kommer ju nästa avsnitt upp på ett år. Mm, så gör vi. Vi håller på att planera för fullt vad som mm, framtiden kan komma. avsnitt 19. Mm. Då 19 år på ett år. Det är för dåligt. Ja, vi slackade lite förra sommaren. Ja, sådär, jo, så det, men var det, lite... det blir så på sommaren. Precis, men nytt år, nya det tag. Det är semester och det är festivaler och det är Precis. jävla fläng. Men år två, ännu bättre ännu mer. Absolut, ännu bättre ännu mer. Och förhoppningsvis en mycket bättre och mer aktiv tid för oss mm. när det gäller att släppa avsnitt. Precis. Nu kör vi på för fullt här. Vi har, vi planerar vi kommer släppa nytt, det kommer mycket roliga saker. Försöka få in lite gästpratare lite sånt skit. Precis. Så att vill ni vara med och, och snacka med oss och, här och, i, i Hard Rock så det är bara att säga till. Så mm. Det handlar om Hard Rock. Eller Precis. någonting som berör Hard på något vis. Ja, vi behöver eller inte rock. vara någon känd person eller något Nej, sånt där utan vi vill ha vem inte. som helst. Ja, ja, ja. Vi är underground, vi vill prata med vem som helst. Precis. Vad är ni... intressant att säga? Skicka mejl. Uh, vi finns på om ni vill som sagt nå oss så finns vi på twitter.com uh, slash hardrockpodcast Vi finns på hardrockpodcast@gmail.com. Vi finns även på facebook.com slash hardrockpodcast uh, Vart finns vi mer? Vi finns på uh, iTunes, uh, iTunes. hardrockpodcast Vi finns på podda.se, hardrockpodcast uh, Vi finns på hardrockpodcast.blog.se och uh, hardrockpodcast.blogspot.se Precis mm. Så att två bloggar Twitter, vi kan, vem vet vi kanske skaffar Instagram också mm. eh, om, om, om ni vill så kanske ni får lite mer behind the scenes och lite nu när vi ändå kommer dra igång med lite intervjuer kan vi ta lite kort och lägga upp lite roliga saker så att, lite, lite korta videos och, och så Ja, Jajamensan men då får ni ha det bra så hörs vi. Det gör vi. Hej då! Tja.